إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُودِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مُدِلَّ له ومن يُدلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا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 بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن بي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا فليقل خيرا او ليصمت عليه زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو وروو الہ الالمین دی موږ او تاسو ټول نوچا تا د خپل سمج او پدې د عمل کولو توفیق را کی د خپل قبر زن کدن د علاقات فکر دی الله زموږ اوستا شو د ټول نو د نصیب کی بادر الله لکتاب یو آیات مبارکه او د نبی دغه صلوات او سلام دا حدیث مبارکه او نا او حدیث دا سوال دی او لسط دا یاد د پیندسمی پاری سوره الاسراء چې هغه ته سوره بری اسرائيلم وې آیات مبارکه ده دايا ترجمه ده دا ربي كريم فرماي هر بنده ته الله خطاب کوي وي موايا مور پسې کې گداه وس پسې چيتال رداوي باركي علم عشق دا قران سنت مونږه توسل د ژوند ته رولو طريقه حق جوان طریقہ هي چې کچې چری مونږه غفلت کوو د دنیا خبره خیرت زمون بسم شي هر چاته وای دیو خبر نه خبر نه داوی علم در شر نشته نو وردا کاوا ما دیو صلی بار کتابه لطفه نشته دا غبار کی سموایا او کتا د تحقیق او به علم خبره کا او دچا بارک باره حقیقت حال معلوم نه دی او شې وئ لې نن غګونهسترګې او ژلو د ټورو باره کې به د الله په حژور کې پخت نه کې دی شي دااکم غګونه چې الله نعمت را کړړیسترګې مت را زړی او نعمت را کړی دې نعمتونه وې ثم س... لاتس اننا يوم اذنا اننا هي د دې نعمتونه مبارکه و سبا تفوش کی الله وې دغه غو نعمت ته په دې شوري دی راز سرګو نعمت هو ته په دې سکټ دی وګوره خبر ازان سره خپل کای چې بلا تحقیق خبر مت کوي اګه حقیقت ته خبر عمر سی. نشی تی بل تکی نوال اول دا سو چکا چی دابن لکولو کی زمان دا اخیرت و دا قبر او د دنیا سا فائدہ دا خبر حقیقت طور سیدہ نشی تی بل لکے پدی کستا سا خیر دے نو کستا د دنیا او د اخیرت سا خیر وی خوی کا کنین سنے ما حدیث الصلو جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائے متفق علیہ البخاری مسلم شریف حدیث پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی حدیث راوی دے وہی نبی صلی اللہ علیہ والہ و الی وسلم فرمائے لے سوک اللہ بان ایمان ساتھی او خیرنی اور سنئی اور رسمنے و دو د وخبرې فقار دی یا د خیر خبرو کی یا د چپشي ورز الله د حبيبي یو یو خبره زمونږ د دنیا د قبر د اخرت د نجات ذریعہ دا سوچ چې الله مني ورز د قیامت مني نو یا د سم خبرو کی چې د خیر خبره وای د د دنیا د قبر د اخرت د فائدې خبره دا, آخیرت دا او کذا خیر نی نو سید العالمین فرمای چپتی شی م믈ه ته لما سازه بونګه جبه جوړ کړې اپ اخو کدا سوچې خبره بس, بس جب غلطه استعمال شو اوس هغه غلط په موبایل کې استعمال وو ساری جراباسو ننور نو شتون کې د آخرت کار مخه لنښتہ نو هر څړې ګوري چې صد دروغ جوړ کړه او هغه دروغ په دې موبایل په تمام دنیا کې په علاو کمه تا ته خیرت تباهي او خبره شريعت خدای ویلي چې ګورې جبه سنبال کا به تحقیق خبره مکو الله او رسول وی چپشه نو هغه خبرم کو او شي په دې شي شو پرا پی گاندی درو خبره هغه موږ په دنیا کې پهلاو نبی کریم عليه السلام یو غت خوف قتل یو د بوخاری شریف حدیث ته د سبا موسیو خوف فل جمعات کې اودا جا غي شل راځه 5000 ورهم مسجد نبوي خالي پروت نه نو متد جړه دعوت ته ولاگر فسیر دموجه زفق هلاکو هغه جمعه چې هغه د الله د حبیب جمعه شوی یاشت زاسې واه شو چې بن پردته ما جې حرام بن پردته ټول مساجد بند پراته دي پدې کو امته مسلمنا هاري نه زنانه سم رجڑاو کې نو کملہ تدیا فتص فص بلا فتص مصیبت په اساس سره مصیبت ده تاسو موږ د عامه د وجه د بختی جو بکی دا وایي ای مصیبت راغلې نو کتنه همون غ شباب اختیار او جی دا پکاردې دا پکاردې هغه ته خبر اده چې د کمزې نه راغلې دا, دا کمی وځي دا راغلې هغه مالک او خالق چې دا فت او دا مصیبت او امتحان روشته لوذاب پسहीत هوبه او پروجو ال الله باندې زموږ او تاسوعنه ذوال مندو پورته کیږي او هغه مخ دو جنو کې مونږ تفصيل ذکر کو وګوره د خپلې جبهه حفاظت زمای مندو دا ضروری دی نبی اسلام خوب لیدل او غت خو پروجو می یو عبد رهو نبی دې اسلام د سبا مسجو کو خپل جماعت کې مسجد نبوي على صاحبها الصلاه والسلام صحابه کرام ته را مخ کو وی ویګه ما یو د کسان رالن عزیزان سره روان کو یوځي کې یو کاسو او دا د ورلو نو دا اور کین جانی دی دا غدا وخت کې به د کی ګی ما لا کومه ژوره مله کړې پدا سم کې نه ای هه سمګر دی را وښته فکر سم کې نه ته مخ کې د کی ګی ما کنه حاله تا زه را کوځم دغه را وښته را پاسو او رب مال غلدی حالات <سؤال> متابق چې د خپل <سؤال> دی خبر او څه وی ورای یوکه هېروه جوړ نه وځي تاسو کومه یوکه نه سه او دا غد سر له پاسه یوکه سو لاړ د اور کی نشي دا ورسره نو دا وخت کې د دې نه کټ کی تر دې ستapore راوړي ادا پوسم ورته دا شوشلې تر دې وګه راوړي د شتر غوشلې تر نو جدی له یو طرف شرداکار کای او هغه بل طرف لراضی دا طرف خوشوي دا طرف څه دابل طرف خوشوي نو نبی دې صلوات و سلام د دې دوه مرګرو نه تپوڅو ګدا یو جبرید او بخاری شریف حدیث کای اول شوکو بالمیکائیل علیہم الصلاة والسلام امو ایدا سوک لے او ایدا غسڑے گے دو با دروگوے اوابا دنیا کې خوارے دل ننماتا سلیس اواب پا خوابا دروگوی نوجری پورے گو یا به دکور پوری گو اوز دروگو دو پارا موبائل استعمالا گو او ایدا غسڑے گو چی دو با دا دا دا با او دا دروغ په دنیا کې قوریدل زذ په خبر کې دا سزا غا او دا سره ودام معاملکې خپل جبا ځب هاي زت مندو ਸੰبالول په کار دی ما سولې کې خبره سمم ده خو په خورو کې تا له څه फायदा ده زموږ دا ولا ما دا د دین یو خبره ده وای ک خبره د سپینو ژروغون ته مدی ده خوچ چپالې د سرز رو پشان وي سپول په خبرهه یو خبره دومره قیمتتی ده چې د سپ سره لکهتللی برابر ده خو چپال شو وي دا د سر سرهبرابر جن زمون دي اوله ما لیکي اللهواو وي دا جببه داسې دا لکه د مال فااضت کوې مال دا تا سر ته سپلو سرهې ک جبې پروت دی او ج غړ د صندوق کې پروتته ک ک کې پروت دی وې دې جری حفاظت بل کله مال پښال کې تبې حفاظت کوي کې نه کوي ورکه مال دی بي ځای لوګول دنیا بروان شي ودا جګو کې بي ځای شو دنیا خبره و خیرت ټول روان شي د مال خلک حفاظتم کوي او مال چلے گئی شلپی ریسوج کوي کې نه کوي چې دا عالم کوه دله یرا دا پلانیش دوکان شورو کم کن شلو کسانو سرمشورا کن وی دا جبی د دا سی افاظت ترکی لکا دا مال او د جبا دیا غزه کی استیمانه لکا مال استیمانه نو دو بے زور زوجو رکے دا جبی افاظت زمائزت مندو زمانگو استانسو د اخیرت دا نجاتی او زریع دا دویتا دل وختیش لېګي سبب وګرځه نشان کار را سره کی نن زموږ جبا په واقع کې راځي دیو جن یو خبره مبارکې سوچ وکړه کدي کې د دنیا او د آخرت څخه فائده وی کا غني چپ پاتې شو ا زمون په له زموږ دی په دې مرګو کوشش او وکړه دی الله دې ولا توفیق ورکړي یاو جوما کی اوری دی چې چار حلوی افرزې تقديري ولا سره مو زوکو مدته بدو انعام بلاوی دی حدیث ته مشکار شریف یاو بده د منافقت نپاک وی داوله ملاوش زم بده د اور الله نجات ورکه براءه من النفاق و براءه من النهام څنګه خبر شوي چا چې سلو خر تکبیری وله سره موکو تکبیری وله پژ لکه ما زماوي الله بر به چې تمه پهې هله واکبر و د مخې نه حاضری په کار مخکې نه شکر په کاري چا چې سوي ې تکبیری وله سره موزو د ورته میلاوش دوه خبرې یو به الله دی د منافت نهپار کې دو د ور نهپرک د ټول اخवाडी ورته چې نن لري مې نږدې راغې ده دې ټول څه چه دې ټول مهنت د شيخ الله بده اور لخلاس بعضي مرګره پی شروع کړی چې تبلیغ برابر کړو ور马 شاء الله نورم کوشش کوي نن ور سره یو خبر فلم سی واکې چې جب بسن دان سره یو خپل حساب کوي چې بای ماخامي صاحب کوی جنن دي چې بابا نیمه غیبت کړي شغلې میکړي سپکاوه میکړي چالې میکنځي کوي ټول تباہي او بربادي زمون د جبید الله صلى الله عليه وسلم بای ټول مصابه او د جبید الله صلى الله عليه وسلم نن زموږ د یاد موضوع داوا چې سنبال کوو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے جو ابو موسیٰ شاری رضی اللہ عنہ فرمائے وایما ویا داللہ رسول ایل المسلمین افضل الحمدللہ انو تاسو ټول مسلمانانو د وطن د مسلمانانو ده تاسو نو کې به دې ټول مسلمانان دی وې پدې ټول مسلمانانو کې بهتر او ورسو پته اجيبه خبره لكنه تاسو ټول مزګزارې روجا داري د چا چې وځه حجونه کړی نور د دین کارو له وی په دې مسلمانانو کله د الله حبيب وغرسوک دي ابو موسی شری رضی الله نو تفوس کوي قال من سالم المسلمون مل سالي ويدي متفقون عليه صحابي تفوس کوي او سردار د عالمين ور تفتوا ور کوي وې پتو لکه غره مسلمان منځونم کای روجیب ني سیسوکته چې دا غد چه جبی او د لاس او د zarar نه نور خلک په امن ده د سې دیګري واجبې مخکې کا وې پجبہ حاضر او غایب او یودی او پر ټول څه zarar رسې کړي نه رسې دا غیبت او حاضرینو کوو د غایبې ته کوو دا جب زرر دلاسو نا آم دے پا دی جب بانی موجود حاضر او غائب تولو تس رسی زرر رسی اپا لاسو بانی دی پلو کسوک نو بے وے مو بے قتل بے کی مڑ بے کی ویلہ بے تکے او کیاو سرے غائب دے نو غائب لے پیسن دے سی چا بایتو لذہ تبا شاوکے لذہ تبا شاوکے گو جدے پی غبر خبر آیا دے نکے توجوکه او تو غوروته په حواسو کې ځابه ابای سپېوي د جبي زارار د لاسونو سره ګوره په جباږي باندې شغل دي او ځه او هم خبره ده الله دې دا فکر مو سره کله دا شینه چې موږ په قرآن شریف پروت او خلقو لوام چې درس په قومیا مخېله حدیثو کتاب پروت ده نو کتاب پخبل دے پروت تے اوزا جب بانے چاپا سے لگئے نو آخر دعاو کئی درس خلک و درس پسی رانے دعاو کئا نو درس کئی خوما خلقو پسی بتی ردی بے لی تا خدا سے خبر رجی چالوی جی چاپا سکھنے کنزلی ہوگی او غیبت ہوگی بیعبولم دعاو کارا نو مسیبت تا سے جوڑنے چلے شامح خلق قرآن و او اوزا جن کتاب پروت تے اوزا جن کتاب پروت تے ارنا باحامه پوری بل پس لګي هغه ولا خلکو ای دوار نو څه دوادر لوق هغه خدای خیر فج خلق له تکلیف رسول نو الله دې زموږ د ټولو حفاظت فرمایي غرب مسلمانانو کی شوق دې چې د مظروجه او د نور مسلمانای لپس داغه د جبه د ذره بسې دي د جبه د ذره مه خلق په امن دي او دا غد اللہ سو دا زررنا زمائزت من دو خلق پا امن دی نبی ریح السلام فرمائی لی سال ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت تے وی رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم فرمائی و وی سو دے دو سیزن و زمانت برا کی زورت دے جنت زموارے سو کوئی بھائی زمواری سو پسرخ لی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم د ټول ام بیا امام د ټول کائنات سم سردار و ایدا دوه زونو زمواری کچارا کا دور ست جنت زمواری کو ایدا دوه جام فمنس کی جبه دا چی پدی وکنه زینه غیبت نه کې سپکاوه ور نه کې او د اورک که زلاله واتت بدکاری و سخن کوي تازاونه ګوره راځین د فحشاده وجینا تک کما چې نن وبار غلی د په نور مڅدو بوا د دې ذراتلو سببم شړیو پی جېدا سو وجینا راغله و بنی اسرایلو کی وغټ مودا د موسی علی سلام او د کافرو پمنس کی جنگ نکه مولا نکه کافرانو لويته به موسى عليه السلام د خيره کې غوړته د علا شيره په يوه امرته لخيره وي د علا دشمني پسراله نه يو ورته د خز او د مال د لالچ <سؤال> کلاړ راولې سي ولې سي ورکه سي خزې له اجدار او مستقبل به دي لکنن شي لکه بچو مستقبل جوړو ګورل ام مستقبل به دي جوړ شي دور غټه پیسې ده باس هغه خزي او د دنیا د لالج دوجنه شوشه دې ته تیار شو چې موسی عليه السلام ته خیریش وروګي دا دي کتابونه لیکلي وې دا هغه جبه به بار وروته نو کفارو ته وې زموږه واسه خیرت خراب خو خود تر خیر وې دا مسلمانان jihad لراغلي لخر له موسی عليه السلام قوم د بنی اسرائیل سومره وختو شوی د دییانو نه لري تاسو د خپلو ښو له وای چې ځانښایسته کې او ب فرځ دي د سشي د خررسو په به نهدي کې وردن به شي خو کڅوکې د بدکاري مطالبه کوې نو انکار کار دی نه کوي ویکېې یو قسم بدکاري وړه الله عذاب بره شي بس ځانونهښایستل پر دیو غزولی په لهکر کې ګځې د خررسو په باله. وسمومت پښې رسو دا شعره باسو بني اسرائيل په بدکارۍ کې واقعي کړ تواعون بيماري پرالا اپو زړګونو خلق ششره لم د دې دا غم پکار د جراذاب د سوجر بازار ټول د بی پردی خوزو نړک دې داغې د بی پردی بی پردی غرزی دو سر پرستی داغې سره تاون دی بلکه کوشش دا په کار دی چې دا دې هنت شوور دی چې دا کم میدن نهدي دا به کله رابررکې نو کله چې اومد دا کارونه شورو دون ببییمارې شي د بنی سررائلو د ببیار د راتللو بنیادې خبره شوه چې دا هغې ځ نه بې پرې ګ د مال کو او خاک شو شو دا را شو او د الله عذاابونه ب دي ور. اللا بشمار عذاب دری او الله دې رحیم دی او قسم دې چې کله نیولوک یا ور سو پریزینا کله کې نیول وکړ کنا ما مخې جو مکه تاسو بیا لوې لوې خلک لاس وړای موږ تاسو غو د گناهونو ګډیو یو قوم س صبر کوي خوشرانی سی ور قوم لو ته هر صبر کړو واخر اللہ قہر او غضب کی حالت ہے نج کل ای سبا کل ابراہیم علیہ السلام جو لے غوڑو لے وہ لکھ سفر دی ورتاو اللہ نے زور مول سفر او او عذاب پہ مرحلے جا رب جلالی شان نے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کئ سورہ ہود اول سم پار کی ہوئی یا ابراہیم اعرض عن ھذا انهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ يا إبراهيم دعا كن مخواڑا ما له جوړي او داسونه مخواڑا ما فیصله کړو چې ستاپ دعا نه پرېځه ولټه قوم به بي ګور إبراهيم جهړي تاسی و سو پی دا کای چې هغه الله هو واتخذ الله ابراهيم خليلا ما ابراهيم عليه السلام فدوستيني ولعو او كلوي اني جاعلنك للناس ما ان ابراهيم كان امه و ابراهيم الذي وصف ذ عرش مالك طول قران کی تعریف کړي چ قهر او غضب کراغلي و ایمان ابد دای په هرکه صلی نو ګوره کله دی په نو ګوره مالک داسه ناراض شي چې بیا ګوره کله وی خلک جريدو سبکی کی نه خبر به یې ګوره دسی ماته سره واقعیا ذکر کړو الله دې حرمين شریفين او ټول جمعاتونو په خپل رحم او کرم او درشونو کولاو کیدا فت الله د ټول ملت مشهوره منند نو حرم شریف دریم چت کیو مونږه دا حرم امام دے د سورة توبید آیات سران ماں سے تبلیغی مرگنے والا رو مشرق مرگنے مالاو اید دی آیات تک جو ما بھرا لکے دا امامو دے دمردے رجلد توجہ مو دکنا نو ماورت دا آیات مفہوم دارے می دا باز خلقونا اللہ دا سنا رازہ شوئے چکه خبر جوړه وړو لکې میرا لیسا الله وکاو وې او کندوې کزر پیری دراله وي ومې نه پرېځه په دې کې په خبره باندې ورکه لم مساله داسې زه ته ورسیږي د قران آیاته سوره توبه کې فرمای استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 یفر اللهله همم د هررشمال ص دلهله منته فرماي و که وښ نه او که نه غواړي ی ز ماپې کا یا زلی د زر پې دیدي وي یو لاپ دیوی وي چې ماافې کا خو پر دګور کله مسله تاسوختان ووي کل او په د ورخه ور نو موه او تاسو ټول او تاسو بیسټل پکار دي په تو به واخلاصي دي د الله او د رسول پنا فرمالای به زما عزت مند تاسو شو خلاصي وګ ديو د امتحان دا وخت ډیر نازک وی دا اوس زما ایست په تمامه دنیا په کفار او د مسلمانانو دې دی کې صبر دیته ووي چې هغه لاره اختیار کې چې کو لا رسول خولی او که داسې لاره اختیار که چې هغه لا رسول نه دغې دی ته ب صبری وي صبرته وي په مشکلاتو مصاحبو کېغ لاره اختیارول چې کو لا رسول مونږ تاسوه تعلیم را کړی دی ته صبر وي ا او لاره اختیارول لکه ګور بعضې خلک وسمه د مونږه معلوماتي فرق نه دراغلي کراغله احتیاج شو دا وسمه ټول درس خلک خوشګار دي نت ګور پکې فاحش تصویرونه ګور پرګې له ولوسګار شي ټېک نه ګور وختې خپکا رکارم یا څو پښکولونو څو پدینی مدرسو کې اوس ټول سره اوسګار شي تل عادت کای کوم خپل دا کایتا تولو مت دا بسیاتو پسیس شویا اغیبانی زمائی زتمندو ساریو دا سری توبی سر با زمائی زتمندو منگو تا د الله نداللہ حبیبو ایسوک دے چه ما تا با دو سی زنو زمواری را کی جبی او د عورت چه دے با دا او د عورت فازت کئی زورتا دا جنت زمواری متفقن علیه ہے مزمایزت مند چې موږ او تاسو د جبی حفاظت کو د حالاتو کې ګورې چې سده شریعت حکم دی نو هغه موږ او تاسو له اختیار ول پکار دی او ټول مت زمایزت مندو توجه اله پکار دی یوو به همتي نه پکار دا ګره دا د اسلام له خلاف او مسلمانانو <مسلمان> کې دی یاري او ده هبت خبره باندې <مسلمان> پیلاوي ته سدي ول او وفا او تکلیف را غلې لدا کومه برداشت نکي دي کې د صبر نکار راجی، تند راجی، پا خوام رابنے و نه لنس دي کې بلو کې راضي څنګه دې راضي دا په خام راونه د زموږ شرانو نه اورېدري او همت چانه پیدا دې بل دي په وره دي دا عربي او شعر سې شعرونه ویلي ازمږ دي مولای سلام ګورید ناګه شارو کې نصیحت کړه او ملت ته وای ګور رب کریم د بقا او د امهشه پاتې کیدو فیصله چا بارک کړه پس دو ها په ودودوږي پته ولې ها د امهشه پاتې کیدو د بقا فیصله چا بارک کړه زان بارک ویلې چې صفه امهشه او مونږ تا سبارکی سوی دی چه فنا برازی گو را کدا فتنی نو بیابا پاتی شو تا سو لواب اکدیو بیمارای نسڑے بچی نو بل مروب مروب نو مر لڑیر بی حمتکی گئی با او دا فکر روکنی چې بای مرخ خو رازی او دی مرخ نپس پسی د مرگی او دروازا دا ار سڑے با فی یا الله والا و اجازه هم غم غب دازي د دروازه نو ورته ما په لبسي د مر غم مخوا مر خو برازي ک خلاص پر شي زو ته ا س فتيخت ته نه خلا شي الله قران شريف کې سوره کې وئي و يا ماشر الجن والانس <dış> اِنِس سَتَوَعتُم مَن تَنفُذُو مِن اقطار السَّماواتِ والارضِ فانفُذُو و يَدْفِر يانو انسانا نودیک دالادې پیسليو تقدیر نشر تخلاصې دې شي په اسمان او زمکه کې او دې اختیاو د بچاو وس نو تخری کتا پر نساس دې مرنه بچاو خلاصې دې دي د مرغم مکوې هرغ نفس ته ژوندې غوخه ای دی ولې چې نو یو روایت کیو خبر کې راغلی وای چې څوک مړ شي نو خانه کوی کویسي پرې بچولی بچوله سپری کنه او ملائک کوئی وې هر دې خبر د پاره سمخیر علی ګلیو کنه پس شونو پوښې مون وای هر بچی پاتې شول خزې پاتې شول سی ول پرېخي کنه حالت درست غم کوي کئی ملائکوی وقتی سره لیگلی کنی دیران نو مرگ نخلاسی دیشتا پا دی افتو و باکی کچا صبر رکو و مرگ راوے اللہ با دا شہادت مرتبہ ورکی دی صبر کی گئی ما بی حمت یو بلد تسلی ورکوئی پا موبائل بانی تتسلی خبری کوا دو مد کم زوری خبری مکوئی بس مرخو برازی کپدی ایک دی افتنا سو بچی نو بلپای کاوی نہ بل بلپای هغه مالک د بقا او د دوام همیشب پاتکی دو فسل چل پر کړی ذات پوا او موږ تاسو بار کی ویلی چې کل من علیها فار کل نفس رائقه الموت جاهز اسباب استعماله لکه مثال په تور مسلمانان ډاکټرانو حکومتونه سوی کې دا او کاډا او کا او د شریعت مطابق تین اسباب به استعماله اسباب و باندې تقدیر ذ فیصله نشوک خلاصیه دا و راي ياقوب عليه السلام چې بشیر و ستول يعول اس حيستفه استه بچو ورته وي بچو څو خایسته haste په یو دروازه باندې نه وزي بیا موي دې راي يعول څو رخصت دې چا بچي دې نظره را نشي دې ته تدبیر و هي د تقدیر نه بچ کړي اللہ جس وکړو غینه یعقوب علیہ السلام پښتن کړ قرآن دا سل فازو کې وای یعقوب علیہ السلام او یا بنیا لا تدخلو من باب واحدہ اې زمما په څو مستر لغې خو یو لسوار په یو دروازه ور دننه کیږي پڅو دا دروازو ور دننه شي اللہ ویدائی وارمان وارزو وچی آقوب علیہ السلام کو رکا خود اللہ دے تقدیر دے فیسلین بچی بچ تک چیسا او تکلیف دے پنشب کی لکلے نو نبی سوکو نبی اسباب جائز استعمال کل اسباب باستعمال ہوئی خود دے تقدیر فیسل سر لہلی رضی اللہ عنہ دا خبر آتا سمتا مختلف جمعوں کے ماکڑے داغ سوکائی چاکولاو سوکای په شریعت کې درسته سوکای وال لوی ویدچار به سوکای کې کته وال نه خبر وال نه د لوی خلق په خبره کې سوړې وی حکمت پروتي سوکای وال له سو وی وی سوکای کو کته وال نه کې کو به وال وکړي دا چې ولنه کې سوکای مکروا داسو کیداری او د یو مشر حفاظت دا د جایز او اسباب نه او ګور برهله چې غواړی ر شوو کې داروهې د غ زی ک دا راستر چې ګهو کوي سباب دو سووکې داې د تقدیر مقابله د ش ز سبابدي حکومتونه د رعیت تخیګړې دپاروي دا م کو دا م کو غې کې عمل په کار دی او سره د ک نه په وګورې دا کم کفار فار چې دي. دا غي دمره اسباب دي صفاي خز د خاون په لوخي کې فقره نه کوي یو ګلاس یو ګنځک د صفاي انتها د پای کله لا په کار کولو باندې او باوجود اسباب موجود دي او چې لا ګول واله بيماري لګې نو اسباب څه نه کا اسباب و واپس نہ اسباب بجایز استعماله اوجل غول والے لګی اې دی په نو ګره ک یو سره د پیغمبر په جولای کې پروت ته هوچی غصو علی روحی سو په بچی نبی رسول الله نوسع وفات کدو بخاری شریف حدیث ته نور بیبی او په خبرو کو یم ما بچی وفات کیږي راشد و سمतरी کذا طلی خلقو په مور خپل اولاد لا تسليه على الحبيب واخباركم وان لله ما كل دعاء دعاء تعزيه دعاء مفرهات جوده التعزيه كان اي هو اي دعاء اٹھول رازداي د تعزيه طریقه څنګه و اين لله ما, ما اعطى ولا ان لله ما اخذ له ما اعطى الله کي نو د دې اغسلند چې په لاسو کي او هر شي په یو معلوم نه دري نو لږ دوباره د الله حبیب ته خبر راولي غو وي بابا جی لو عايش نور بي قسم در کوي شراشه نن واسه ځن قدم شورو دے سید العالمین په عاشقی اوشت کو تا په دیو نه کې راته شنو واه تاسو یو لې په پیدا کې تاسو د حفاظت جوړې کې چې تاسو داسې په داسپتال لړټا و د سید العالمین په جولای کې توسه ده او نفسه یتقعقع ا دا ورو غواله دی دله د حبی جو د تیر دفیصلې نه نه کو په نو اسباب په د اسباب په درجه کېي د تقدیر د فصلې زممازت مندوشیفیصلن نه په اسباب او خلاصې کې مطبی او شاعر تیر دی نا هغهد کې د باشامرو ناډیر انتاد راې پریشانه شوي چې د اره نه و. ناغورتا نسیت کی شیرونوی او شیر پا کداره و ای کد فارق الناس الاحبت قبلنا و اعوى دواء الموت کل تبی و اعوى الموت کل تبیلی و ای بادشاہ تاو مان مخکم دخل کنا محبوب رشتدار او دوستان جوداشوی اکل اده چی دنیا جوړه دا نو اتباو ڈاکتران کوشش کوي. وستری شول غدا برګ دوايي پيدا نه کا ک که یې کا د برګ دوايي دغینا اټيبو او ډاکټر ان اجهسي دغه مې استعمالو الله طرف ته توجه وکار دا مادي موضوع باندې بیان کولایم ان شاء الله بیا برابر شي خو سازباب مخکې مونږ ویډیو چې پداسه حالاتو کې مونږ له کوم اسباب اختيارول په کار دي دا غړي ربرګورو د پرېسېده له الحمدلله او ايبي اعماله شروع کړي زرګونو خلکو لکهونو خلکو ماشالله د دې دوه جملو بیان او رسیدو استادو لموال دا سټکه که شادي دې کلیه دوالو قابلیت ګره حکومت کا اسواب جوړکړي چې شوق نه اختيارای چې راز دې بیماری نه ظاهرا د بچال اسبابي ټکایي کړي ټکایي دوی دې کسباب جوړکړي دې چې اړ دوا یو سار ما حام دری بسم اللہ اللذی لا یدر ما عیسمی شیعن فی الارد ولا فی السما و هو السمیع العلیم و آئے پا دی موبائل و باج دا دزان ناو د خرافات و وزیفی و لکی دی دی دا دانو سافر یو مزیبت دغه گنه یو مزیبت چې خرافات و پسی رواکفی سوک بانگونه وائی دا بانگونه سبوت پا شریعت کی نیشتا ملکی نمگا احلی علمو دی تبیدات و احلی یا باج خلق په دې نت باندې ځان او جدا او کا اوږي باندې د دلیل شریديش تا زمونږه کوم عمل دین دی د دې وباده راغلو ذکر پیغمبر علی السلام کړي او مونږ ته هغه اسباب خولي دا چا یاد لر دا دعا سار ما حمد درې پی ریکوي او موږ منو شواله کوئی اوسو ډار دې زانو هاي چې چا دې ور ذکر رضی الله د سده نن یې شوه مې یو مله پینځل سره یو شوي دری پیری چار ما خام دا وای زه مول ماولی کلی ګور الله وو ذکر چې کمه مشکل راشد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سر الا د فکه خدا وظیفه دي کیو اخر کې کی وای الله مونږ پسان ظلم زیاته کړي نو ظلم زیاته مو خړ وی بده نه کوم شغلیکو پر دې حقونه مخ وړلې راجنولي پوری رو دې ووځي په سره چې هغه حقونه بریزم اوه دې ووځي په سره دا ډېر ډېر وی لا اله الا انت شكرانك اني كنت من الظالمين الله دې فرمایي چې مسلمانانو باندې څه پریشاني راشي او دا دعا ور نو الله دې دعا قبليه مصيبت ته لري کوي الله دې مصيبت لري کوي زیم زمائی مندو خطا سطولول در زی که چا قرآن شدید که نیدی ویدی دا خیلی دری سروتو نا چا چا لور زیباید دا دا سبا موسپسی دریوانا دری پیلی وائی او دا ماخام موسپسی دریوانا دری پیلی وائی دیمانه پابندیو کئی که. که دا توس دیو کنی دا یو خپل وزیفه مسنون جوڑا کئی دا سبا موسپسی یو یو ظل راتري وړ سرت روواي او د سباو د ماقام د مصطفي درید لري وای بلداغه نمای عزت مندو چې تہجد کوي حديث پاک کې راغلي نبي عليه السلام فرمای وي تہجد شرا الى الالمين و باغاني د امهت نن لري کوي حدیث پاک دا سراغ لې دا ترمذی شریف حدیث ته بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بقیام الليل د شپې تهجد لازم ورو نصی فانه دا الصالحین دا د پهخوانو نیکانو او اولیاء او عادت او طریقه دا قیام الليل قربته ال الله وي د شپې دا او درېدل وَمَنْحَاتٌ عَنِ یکت دی و منهاتتون عنل ع د ګناه د منه کېدو سبب دی تیررو لسيات او ګناونه الله ماف کوي مصره د د شپې ته د بدل نه ببیماری د کوي بار ته په کار دی وهته د بیماه پناې کوه. څوک څوک په تهجد کوي به اچھا شو روکړي دا وجو نه پسه څوک څوک به کيلاسو چې کوي وعده کوي هغه کپا ته شنو ساري قضا کوي ساري زمای عزت مندو داږي قزار اورل سدي دا ضروري دي موږ او تاسو ته اعمال او توبه ته زمای عزت مندو متوجي شي توبه سره موږ او تاسو ته توجه وکړه آمالو طرف ته زما عزت مند او متوجي شې کتا <تصالح> حکومت وایم دا چې جمع مجوړ وای نو خێر ته جمع مجوړې کورته ځال نیولې نه وره کارونه بند دي چې موبایل کې ګوتی وې نو کور کې قران راوړل دا فلونه وکړه آمالو طرف ته متوجې شې آمالو طرف ته شې چې موږ او تاسو زمایست مند ټول اعمال او طرف ته متوجي شوتو به طرف ته متوجي شولې مخکې چې موږ کومه څه په تفصیل ذکر کو چې ګوره سمره او وباغان راځي زموږ د ګناہوںو د وجهه راځي اداو پورته کیږي څه په صحیح تو بي وانه ادا چې نه جزامه باستم تاسو مو باسي کوم قوم او د ملک په شران دي ان توبه وباسي اکم کما تهذی غین توبه او باسی نو د صحیح توبه او وجنا راتلون کیو کومراغلی مصیبتونه دي تا ویلا اله الرمین تول لريکای و رحمت پریشانو کې د دې کیو بل سلام درديو کئ سمر سمر مسافر په ملکونو کې بند دي د تبلیغ جماعتونو په بازي جیلونو کې بند دي غریبانانو سره اسباب نشته ته الله ز دین په خاطر موجود تھی دا خپل دعاګانو کی یاد ده سبا مسجی کله دی کډیرې قنوت نازله شروع کړي خپل ایمان دا طریقه ده سنت طریقه چې کله په امامت سراشی نو د سبا مسجی کیږي اخیری رکوع اخیری رکعات کې رکوع نه پوره شي نو امام دعا کوي خنه پرسه امين کوي نو موږ تقریبا 30 نو سورہ نو سیوا او شو چې موږ د سبا په مسجی څخه شروع کړی دا هغه د مصیبت لپاره د الله او د رسول غارش باب دی سباب مزمن کېږي خپل بابا نو ته وایي قنوت نازله بو د دم وي کني ځنه سره ځکی او د سباب په مسجد کې کوي د سباب په مسجد قنوت نازله کوي څومره خیر خیرات ګرباځ فلکل الله وسور کړي نو خیر خیرات کوي د خلک مزدوري به وکولہ خو دې حالت د واجب نده مزدورې نپدني د شص زکات وی خیرات وی دا په طریقه طریقو کې ګرډام کوي ځنې وخت حکومت هم تاوان کوي نو د کلی شي څومره خلک دي غمالدار او په دې ټولونو مخ کې نوبلي کوي مساح فلاندي په کار پکار دی چې خلکو لور کې دا هغه کڅو په ورکه یا قرآن حیران شي بيدا ټول کني وذریدو هغه د 500 کسانو خرچه ور او لودري د 50 د چاچی وختي وخترباله کېږي نو تخ په نومو لريږي او که زه خيرات راغې ته د ټول را مخکولي ولاړې حکومت لم دا پکار دی چې دا سې طریقه نه کله هر محله کې یو دوکستان جماعت کې کې نه چې الله دا پاره وې په دې محله کې شور او شور کوي په حالت کې کومې کون بي نو هغه یې پس راړل پکاره بس نوم دیولي کور سوار کې لګور کې ډېر کې رهنه داترک راو یو پ جمعد نه جوړېږي بلپله یو پ پ بوره یړه دی راړهلاو جوړه راغې د کلي یا هغه خلکې وررکه قدو د غ نهمو ډ دی د جوړه نه مخکې پهقطار کې ولاړ ب دا پرې شاړي جوړ هرې محللی کې الله د یو کې چې زمونږ وکوو مد داس به کور الله کورې ک نه لکه الله د پاار ووایهبل د د بال دا مقصد نه وره په خلکوې افت راغلی سړې ف نه و چې په یوه مړه تجربه خلک ته د یوې تعبیر نه په شنو شوو په دې لپاره دا الله بندګانو چاله شاله و سرکه خپل محلکه سره پیج دی کنه سیده مزدور کار او تکړه سره دوی مو مزدوری کو لا حکومت وایي چې به مراته زه یې شرطه هو حکومت لخوا نه لري به پریځي بلکه جماعت کې کېله جماعت کې د په دې دی محله کې څمر غریباناږي هغه رسولي او مدرس په ناوي او کلی باندې حکومت پابندي وګونه چې بار بنوزي نو آ آ آ هر محله امام خلق راجم جمع کړي لکه زموږ د محله کې څمر غریباناږي وایي چې 50 کسان مال شو زکات وسی مرګې څوک دی وایي چې دویو خرچه بده میا ست زبرداشت کوو څوک دلاسو کولې چې دلاسو دا ګوره ده جنت غټلی او موکره دا افات وا پور تکي موږ دا الله دا رحمت نه امید ساتو او ګوره شابه جهنم غټلې چېب وسکړي د امتحان وخت ډیر نازک پیدا چې پور تکي کی چېب جهنم غټلې اچھا وا جنت غټلې لدی کی ملا او تړای د غریبانو سره مدتو تو کوي نو سره توکي والله ارجا لته سلی ور تیاری او سبب بچوڑی گئی کب جایز کارون اگر حکومت وئی؟ نام ستا دا فیدی دا پارو وئی؟ اغیقی منگور چې سی خبره کې خبرکی بتا تکراوکے آغا کې تا مایزت مندو خبره منل پکار دی مونگا دا در سون بدیر ازوکی شوروکی دن او سونکی پا آمد دنیا بانے ایتا سنماوی مونږ دی خپل جو ماتنا و دی خپل و مساجدنا زیاد پا حرمین و خفید داغه د علما او د فتوی مطابق هروب یې شریف باندې پرومایو کسنه د پوښو سمجې دې حرام شری دې دې بلډینګ دې میجې ريسبشن کا حال له او یې بالکل خاموشي ده په باہر ميدانونو کې مشوک نشته دې خنل پټ پټو جوړای او ول نه انا د زموږ سره ستا شکر قالوا لله ازابنا شکر و وجدنا زمو استاد ګوره درسونه نن اتلای ولا قراتای ولا سم ایمان سره وای اوس وای درس به کله چې کله کولا او تک به راغله چوزله خفته دې بندنه وی دې بر اعظم ته پویږي په خبره باندې درس چې کولا او نسو کراغلی اوس موږ ګوره درس به ان شاء الله سباتوب و جون شو شو روکو ذنا نه نو لګرا تاسو اجازه شته نه ناري نو تاسو خپل خپل کور نو پیردا موبایل تقریبا رچا سره د کنه ری ور سره نو زال خپل کور کې اوره دې نه موږ درشه ان شاء الله کوو الله د حالات او رب دعاګانیم کوو کله ک حالات سم شول حکومت اجازه تو کوو وسمر صلاح رازي نه رازي او رازي او تو لبا او طالبات رازي تراہی پوری زموږه درس پر نت باندې الحمدلله چالو وي څوک مدرسه تا نارینه زنانه درتل کوشش وکوي مزال ده پریشاني سبب جوړيږي او مومنګ ده 파را مومنګ ده 파ره سکي بلکې دا وړه زمونږ دید دې را چې ځنې اوقاتو کې اجتماعیت نی پتا او مرضي الله ونهو په دور کې دا و بهره غليوه خې شام ترواړ چې ورله پتاولې کړه نو تاسو اړم. کوم ځای کې سُوکي غځې نه دې ورته کوشش وکړې او کم ځای کې نېند ورته کوشش دې وکړي نو کوم اسباب دي د شریعت مطابق چې هغه مو تاسو اختیار وکړو خپل کورونو کې خبي غمانات هي په هټ باندې ورځي او د څو نوو 200 نوو د علمای کرامو شروع کړي اغتدر شنه اور ایدا اور ایچ کوم مخوخوی حکومت زیرات لو زبایست بندو مخووی خپل کورونو کې ګورې کارونه تو خپل حکومتو کې دوت وغیبت او شغلې د پاره مکه نه بلکې مسلمانان پریشانو کې بحث یېونو کې داسې مسلمانان بندي نه راتلیشي نه ساسواب شتا خاص کر تبلیغ جماعتونو په باز یونو کې بازي دینی او دنیوی ایرق د پاره کوم تو لبالاهر د دې دي دی د طوړای ورې وانه بندي خپل دا داخلك چې موږ او تاسو په دواګانو کې یاد کو الله طرف ته توجه بل دي له غوړې دا او به راغلي زم صورت کې سفره کرا دا و به راغلي نو ما په اخلاقو کې سفره کرا زم ما په لين دې کې سفره کرا پس تو بدله وای چې زموږ حال بدل شي اګه نه د عمر لوی و او با چې تمام د نړۍ راګي رکړي ګوره په وملک نه بلکې د کفار وبانه د مسلمانانو په نسبت سره ای باندې دې په نسبت ډېر را او دایغه غرور مات کو د فراني تخت رسه شو و وسه غخر ديش تا ځکه خدای همت د وینو سره لوګي کولې غرور مات کو تا په کفار و ده الحمدلله د مسلمانانو په ملکونو کې د نش په درجه کې دا خو بیا هم ګوره اختیار کوم مسلمانان علماء او حکومت در لوئی پا غی کسره پایی که مونگو اتا صلتها ان پا کار دے او درس پہ انشاءاللہ سبا دا تو بجونه مونگو کاؤ جا بوائی چې سبا با دمرای دمرا بائی خو سمر مسلمانان چې دی در آتلو کوشش مکاوی مزنان در آتلو کور انگو که مرتناز سنگ پور آگر دابت بیان موند جمعی کاؤنو نی بچیر آلوی چی دون اپو خلقو آورے دو دن تک دولانه کو نه سیوه دماله تاسو مخکې راولې چې تقریبا دا بیان دوله خپل کوو ريږي بلکې باکي باځ په کې ما سره په موبایل رابطه مو کی کوئی مونږه وظیفه بیا دې کی ولکو ورورو کې راشي هر څا سره موبایل شتا پدې دوره خرجند کیږي او په یو درزه 200 روپۍ د الله په حساب لګي کور کې ناشته د درشونا مو نو وافل و تا تهجوذ تا خير خیرات تا زور ور کوي اړوانا دې درخه تداقاته ظهور ورکه استغفار فظور ورکه د شری پردی کوشش وکړي د شری پردی شو کې کوشش وکړي څه چې مو کول ارچاله غره د پته کلي ولا کې دا د اي ګونه دي باغيبه نه سچا الاله العالمین ته توبو باشه الاله العالمین لذا فتت المسلمانان ورو دلي کې اللهم انا نسلوک بان نشهد بانک انت الله لا إله إلا أنت الحمد الصمد الذين لم يلد ولم يهلد ولم يكله كفواله الآن موضخ بالقهر وعزبنا موسى الآن موضخ بالقهر وعزبنا موسى الآن تأرحم الراحمين أو تأرحم الهبيب ويجب أموضخ برداري آخر ما عرشت لكلي رحمتي غلبت على غضبين امېش رحمه و کرم و زما غضب باندې واجب الله موږ د خپل قهر او د غضب او صاد الله موږ سره درهم د کرم و ظفم او عمل او رب تا په خبرې کتاب کې دی چې ما نه و د غختو حکم د کړه او د خپل و وعده د کړه تر خلک مسلمانان و بندگان الہی العالمین د آفت او مصیبت زره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 الله دې ټول کفار او تم دې سې تو په توفيق ورګې سومره عمر دومه د مسلمانانو د دې د دین سره لوبه کړې الله دې سې تو په توفيق ورګې الله دې کفار تم دې سې تو په توفيق او الله کا غشانه ذې پت بخته ابيار زيد عذاب الله کو ابيار مسلمانانو جماعتن رواي الله قتليه وجنيه نتیب اخپل <سؤال> قهر و غزب معنی حلاک و تباکی او تت امت مسلم اله الالمین اخلاس اللہ تمام بلاد المسلمین اطول امتنا مسلمان دا افتل لکی اله الالمین اللہ دید پارستا دا حبیب چکم اسباب ویدیو منگووی سمون ویسر علم علم دی اللہ دا اغطول شریح اسباب ودخپلو لتوفیق منگتر اللہ منگسر درحم و کرم وعمید او الله ازمو دا حرمین و شریفین او د مساجد و پہالبانی و رخ دیگی سمر مسافرت و نبادی دینی دنیاوی یا دا تبلیغ جماعتون الہ الالمین من دی ستا دا دین پہاتے اپنار دی اللہ علا لري کې او سالمین غانمین اکلو کورون ترورسے الہ الالمین ازمونگا مدتا و نصرتو مونږ د دا خپل قحر او د غزب نو ساتے الہ الالمین الله <سؤال> ارحم الراحمين تدبندگان تو وی قبل ه الله تزمون تو لسب قبول لكن دا افته مصیبت بلاد المسلمین اله الا علمین الذریك یا الله فخر الرحمه و کرم سمرا افته دی و دا نور بیماری دی پریشانی دی الله د ټول امت مسلمانا اله الا علمین الذریك انازم جمعه شعر شکر لله مدرس شعر اغه سره مې شریف هي چې د سجدې لګیدو ځای په پکې نو الٰه لامینا اغه ټول خالق راته دې ته زمون په حال باندې ورته دې الله ته زمون په حال الله ته زمون په حال ورته خدای دروږي نو مخکې مخکې حرمين شریفې رم کولا وکړه او چې ما دې رم کولا وکړه اله خدای دې ته زمون په حال باندې ورته دې لا لا خط القهر او غضب نبوس لا لا خط القهر او غضب نبوس الا موسى زموده اعماده وذاهرا وداختر وامل النك لا انت كريم ترحب الراهبين تعفون الا مغسر دعف ذكر معاملك لا اذته لم تبرشان يخطي اللہ دې ټول مخ پرېښانه یې ختمې کې دا وبا او مصیبت الله د تمام بلاد المسلمین او د مسلمانانو ان لا اله الا الله الامین لري کې د تم الله د صحیح توبې توفیق ورته او کله صحیح توبه او باسی او خپل ظلم د ظلم وای الله دعفتنا ته الہ الامین الذی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دين في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أهلنا وموالنا اللهم استرعراتنا ومن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحت.